بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقوا الله ان الله سميع عليم سوره حجرات مدنی سورت مصحف کی 49ویں پنزول کے 106 پس سورت مجادلین نازل شی دوی دی صورت آداب السبا ل اصلاح المعاشره وتنزيم الجماعت پدې کې آداب بیانې د اصلاح معاشره د پارا او د تنظیم د جماعت د پار چې معاشرې جونته روی پدې و هغه آداب او مشرب ام درست سی جنگ جگړه شر شدت بني تنظیم کیه نپدی او آداب او وخت رواه د جماعت تنظیم بمن برابري اختلاف انتشار باندې پیراگي دغوه آداب او قواعد بیانای په صورت کې او اخر کې بیا د منافقانو احوال چه منافق بده آداب و بانده عمل نکی اول عدب معاشره که جون تیره تنظیم که وقت تیره نو شوهرت با ده جماعت که ده قرآن و سنت وکی زن بنا مشوره مقصد بده دهی چه ده اللہ ده دین بولبالوش ده اللہ دا اللہ ده رسول شوهرتوش د جماعت او د میشن شورت او شینه د ذات کدا ذات شورت غواړي نو جماعت کار مسکینی زي يا يوالذين امنوا ايمان و لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اوران دکي ګه احمد الله او د الله د رسول الله الله او د الله رسول الله مخکې مځه ځان د دین کې څه خبرې جوړې کی زن ندین خبری يا خپل شورت م کوي د الله د رسولو کې وتقول الله الان ويرګين الله بشغلا سمنا لي مريدون کې او په دې دویم دا امیر او دا شارع دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا بید بین ازان بچ یایو اللذین آمون ایمان ولو لا ترفو اسوادکم مپور دا کوئی اخپل وازونم فوق صوت النبی د پاسا دا آواز دا پیغمبر ولا تجرو لہو بالقول کجار بازکم لبازا او پا زور وینا مکوی دا پیغمبر دا پشان دا زور وینا دا باز استاس و بازو تا سنگا چیو بل سر تیز خبری کوی دا سی مکوی. یوبل سره څنګه आवाज کوي پنو نو دغسي م کوي پیغمبر او امير تو مشرد ولي انتاه وتا مالکم برباد ممشي عملونه وانتم لا ته شرو نو پویګی بنا نو بيدو ویدونئش د پیغمبر د امیر ان الذين قناکسان و زنا صواتا چی چی ساتی خپل پس پس ساتی اين د رسول الله د پیغمبر په خوا کې ورایک الذین ذا خلق زم امتحان الله وقلوبهم چه الله خالص کری دی، کرکڑی دی د دې زونه له تقوا د قبول له د تقوا ته او د دې لپاره مغفرت او اجر لیدې ان الذین ينادون سر زجر به ادا بوله چې به د د پیغمبر او د امير یقینا که سان چاواز کیتا ته مې ورای الحجرات اخوا د کوټه ګو دیوالونو نا اکثر ملایق خلونه اکثر بیاقلی سراغلیو نبی علیہ السلام نبار بار آواز یا محمد او خرچ رانا آوازے کہ اے محمد رسول اللہ سلام تو روجا اللہ اذا بے ذبی کہ پیغمبر تلوملی او پیغمبر تدا اجری نہ بار چھیوی نو قرآن وئی د دیوار نا غاڑ چھ پیغمبر تہ چھیوی اکثر بے قلی او چہ پاکستان نو د ی رسول اللہ مدد وئی ابے او د بے وقوف د بے د پاسے بے درستان یا رسول اللہ مدد چگه وی و لو اننام که چریدی سبرو سبر کرده وی حتی تخرجه لیم چه دا پیغمبر پخ پل راواته وی دویتانو لکان خیر اللہم دا والا بہتر وی عدب ده دا دا مشق دا استاز دا امیر دا شیخ والله اللہ غفور رحمه اللہ بخونگی محروبانده درم عدب چه بی تحقیق خبره مولای و مقبلوی ماشرپ دی خرابیگی و جماع چاډاله خبر روډ پلان کې خودار پسې دا وی او تاور بس ورمن ډاکړه خاصه جنگشر جوړی دارنګ جماعت او تنظیم کې پلان کې ورپسې داوي داوي جماعت خراب شي نه خبره تحقیق تورا سونو بیا کاو وختانه وای وای مطلب کوي پلان کې ته چاوي چې سپیدنه وګو تخته وګسې پسې منډک چاوتې ولې وای دا ران سپې وګ تخته ولې او خيار شره ورته پدې وګ خو د لاس کېنه چې وګ دښته کنه бяه ماندی وها نو خبر ادا دا چې تحقیق کوي به تحقیق تا نه چې بس بلې د مړې نیولې تاره پسې دا ویلې چې ویلې خو یې کنه یا ای الزینا من ایمان واره وین جاکم فازقون کچر ترای شي تاسو ته فازقون یو به اعتبار او به اعتماد سره فاسق دن ته په معنا لغویخه به اعتماد به اعتبار یو به اعتماد به اعتبار سره راشي بینه بین پای او خبر تاتیوی پلان کی در پسید آئی لی نفتہ بیانو تبشیر تحقیق کوئی ولی ہن تو سی بواسنہ چھو نرسے قومانی او قوم تا بی جاہالتین پنا پوئی بل تا تکلیف نرسے او غبر پسیوی لینی بیا بخفای فتوس بی او شیبا علامہ پا آسمانے فالتوم چکڑی منا دمینخ بیمانا سڑے بو او خیو بٹا کے بیچ خبرہ ان دا غلراشی حقیقت لکه ما خنو دا خپل انکیر بس پلانکیه دا دروغ ویل بیا به واسه می سړیو و الهی تحقیق والا مو بویشان نتی کوم رسول الله رسول الله پتاوږي دا الله پیغمبر دے اغ زمانه کی اوسه سنت دی لو یتیو کوم کدا پیغمبري پیغمبر صاحبو تابعداریو کی فی کثیر مین عمل ار مین د ډیرو خبرو نلعنتم دانیتوم نو تاسو به مشقت کې واقع شي ولیکن الله حبب আলাইকুম الایمان تاسو به کېدل کله کله واقع پیدا سره رسیدل نو لوی پیغمبر بل خبر راوړې قانون د یاساته یا سره خبر راغې به تپشې به تحقیق موره او که تاسو بار خبر پیغمبر یقین کوي خدا خوبلی تکلیف نو تحقیق نه بعد په خبر عمل پکاري لیکن الله واکړه تا سلیمان وزینو مو زین کړی دی په قلوب کې مستا زرونه کې صحابه تو وي ایمان استا زرونه کې مو زین کړی او خخ کړی دی شان د صحابه وکړه الیکوم الکفر کفر والفسوق ولیسان او بد کړی تا اوستا کفر والفسوق وبدنی ولیسان او ګنا سابه کرامو ته ګنا کفر فسوق فسوق نبد اولایک عمر راشدون دادی هدا تیافتا صحابة طول راشدون دی فضلم من اللہ و نعمہ دا, دا فضل دی اللہ ترف و نعمہ تلا پویو حکمت والا دی وین توائفتان من المومنین سلورم اصلاع ذا بین الارکان کچرتا پا جماعت کے کے کی پا ارکانو کی اختلاف را یا یا کې د یو دو کسانو جنگ جگڑا را لی نخپل منز کی اصلاع صلی کا وی دغسی جنگ مپری دی معاشرہ بخرا بچی فطان من د موومین کویو دوه ډ یا دو نه د موان اق تلو جګې نو فاصللووب نو میسللیو کې اوقره نو سونه فین بغت احده همما که زیاتې ک ی لهلو خه پبل نو فقطلولتېطبغ نوجنګو کې غډلی سره طبغی تب چې زیاتې کې ح ترض الله چې الله حکوم تغاړه کېدي مطلب ده. چه دو کسان دی روان دی نو دا سولی دا جوڑے کوششی کواه زکا کچر تا کوششو نکی نو ماشر خرابی جوڑا دے کولا یوووی بس دتا یار امروغی تا بل چرے زیادتے کئی نو بس داغ خیلاف شا پاینفاد کغار اکی خونفاز لیو بینو میں اس لحو که دا دید وارو ماز که پاینصاف او انصاف او که بے شکا اللہ خوخی انصاف که کی غصول ازکا کی کی او اور واسل زکه کوي معاشره کې بشک مومنان خورونه دي نو اصلاح کوي په منځه خلورونه کې او د یریګه د الله نن لا لکم دې لپاره ترهمون چې رحم در باندې وش یا یو الزینا مون پینزم معاشره کې اوسه نو دبل رور مسلمان نو مسلمان سلمان بي زتي م کوي یا جماعت کیه نو دبل رکن بي زتي بنه کوي یا یو الزینا مون ایمان والا او قوم من قوم خنداده نه کوي مسخري دي نه کوي او سړې نارینه بل سړی پورې قوم په معنا د نارینه دلته سړې asa qareebatan ay yakunu jiyi khairan minhum behtarad ad deena ta چا cha خان khande aghad allah pan istana khai wala na من na khazim min nisa'in khaz pore بل de me bul pore na khande khuzuda da diri asa yakun ay yakunna khairan minhun chiwidi da khaz تا چه چه پرخانده استان خی ولا تلمیزو انفسکم لانتان مکوه پا یو بل بانده خپلو که انفسکم پا یو بل خپلو که ولا تنا بزو بل القاب او ما یادوه یو بل پناکار نمونو غلط نمچا تماله بیس الاسم الفسوق بد نمده دا فاسق که دو بادل ایمان پس دا ایمان چه مومن شوي او دا ایمان نباد بل تا غلط نماله نو فاسق که گه پده کناده له یا توبه څوک چې او بعض فړی کو مظالمون دا ظلیمان دي په ګمه د هغه کارونهمه کوئ چې د غ نه جګړي جوړي ه اختلا پیدا کی یا ی ځ ناممون ایمانواله او تننیبو کكثيرره م نځون ځانو سا ډ عمل کولو نه په ګمان باندې په ګمانه ډیر عمل م کوئ غمان باندې عمل م دا مطلب نه چې د ګمان نان بچ ک ګمان خوخواه مخه د سړي را اس یو سړې په لاره روان دي او مثلا منډې وي او سوسه سره لاس کی سوسه شي وسره منډې وي نو دا امکان دی نشي لکه چرته غلې او کړه منډې وي کیسه کوي نو دا امکان امکان نه خدام امکان دی چې کيده شروع ورته ولاړ یو تادیپه او غله منډې وي نو ګوان خوشتا خو یو پیغام عمل دی نو پیغام باندې عمل م کوي څنګه ما زین ګرال کې دي شي غلې کړي نو سه خلکو تمو عاي چې روان دي سبا دمتلب ای معالله او ځان بچ کوې د ډیر عمل کولو نه بګونه ځکه بعضې ګمانونه چې د ګنا ده ولا تجو د یو بل تجسممه کو واک ساار نه د خلکو ذااتی خبره تو غدممږ د اوورې چې څ یو سب یو ولا یغ بازو بعضو کوم بعضه او غیبت دی کوي بعضې د بعضو او د غیبت جرم سومره دی و حب هده یو حاحدو کم آیا خوخدتا سکیو تانتا یا کلالاک ماخی ہے چی اخری وقت اخبر رور میتن مل فکره تمونو سنگے بد گانے دا مل رور وقت خوڑلی فتق اللہ دا اللہ نویرگے بیشک تو واب الرحیم تو بقبل ان کے محروبان دے یا یو اللذین آمنو یا یو حناس وم عدب یا دنیا کې معاشره کې او جماعت کې ژوند تیروي نو عزت پتاقوړې په شخص پرسته او نفس پرسته باندې نه نسب پرسته د چا نسب لوي شخصیت لوي نه بس ان دا اکرم ان اکرم کمین الله یتقاكم تقوا بس غی عزت یا یو سے خلکو ان خلقنا کو پیدا کړییم ان ذکر ان و انسا دیو ناری نو زنانہ وجلنا کو غرزلی منتاز الشعوبہ خاندانونه و قبائل او غٹی قبیله لتعارف دی دا پارچ پدی م یوبل سر تعارف کی نو تعارف دا پارا دا فخر دا پارا نه دا ان اکرمکم بیشک عزت منتاس کی ان الله اد الله بنی زدقا قاکم تاس گډیر تقوا دار دے مطلب کو مو نای دا زمیدار دے هم پختون دي دا چیرې نو په پختنو کې دا یو سبزه دی دا دورانې دی دا پلان کې دی دا ډینګره دا محمد دی دا چیرې و غیره غیره دا دا تعارف د پاره دی ورې کې نشته چې اوچت شو دا بلان شو ټول دی یو ادمو د حواله مسالم اولاد دا غو صرف دې د پاره دی له تعارف چې تعارف کی سو کله اغه زمیدار، سوق ا دکاندار، سوق ا غلوار، سوق ا اغا ترکان نه تعارف دپا دا او دارن نسب کوم دارا خو لکه دا د فخر شینه دی ولی ان اکرمکم ان الله یتقاكم دا مطلب نا چې نسب میا د وزن سره لې دا وایما غوایا نسب خو شی رې چې نسب د چانی معلومه او خو بده خبره دا خو لکه کپه د فخر چوینه بس زوچتم دابل خوده ایست سړي بچینه دی دا, دا, دا. دا غلطه افخر به بل ولی عزت ما یار ان اکرمکم اند الله ایت قاکم بیشک عزت من پتاس کی دا الله پنه عزت قاکم تاسو کی زیات تقوا دار بیشک الله په خبردار خالت الاراب وامن زجر منافقانو تا وی بانڈا چیان مونگ ایمان روڑه ده قلورتو ایلم تو منو ایمانم ندر روڑه ولیکن قولو لیکن دا سوائی چه اسلمنا مونگ ظاہری اسلام, اسلام منل ولم آیت خلیل ایمان و لانے داخل شو ایمان فی قلوبکم ساوزنو کے صرف ظاهری د ایمان داویی ویندو الله اللہ و رسولو کتابیراریم دا اللہ د رسولو کتابیراریم دا اللہ و رسولو کتابیراریم دا اللہ کم بني کي الله تعالی سلام الله عليه وسلم نه سجر بشك الله غفور رحيم دي انما المؤمنون الذين مؤمنون غره منافقان اون دي مکيغه د مؤمنانو صفات ځان کي پیدا کي بشك مؤمنانا کسانې شيمانې په الله او رسول روړې سوم ملم يرتابو شک بیا نه کوي او جهاد کوي په مالونو نبزونو د الله پلار لار کې دا کسانو هم دي صادقون رښتيني قل اتعلمون الله بدينكم زجر منافقان تا اياتاسو خاء الله تخفل دين او خپل والا باندې دا خپل عمل او خپل دین سره باټه چې ګور علما تاسو ته دین منلې الله یې ما باندې مزباته والله والله الله یاله مو بوغي مافي سماواته مافي لار چې برا اسمانو لاندې زمو کې دي او الله پاره او شی باندې دی پوي یمن نونا আলাইکا پیغمبر احسان اوس باټنه کوي پتا باندې اسلام چې <تصفح> د ایمان راولې د اسلام څه مطلب رابل جمو اسلام راولې ایمان قول ورتو اعلان تمونو علي يا اسلاما کوم مزباته پمابان خپل اسلام نبي عليه السلام ته بهز باثر و سمدا شي کي چرتا وران درس ورائش تو هي سنت و مني بیا به پتا خر سي وګورما ته توحيد مناله دي ځان له سره سنبال دا خو استقباله فايده له احسان او استاد پدعي او معلم نه دي بلکہ داغه پتاه هسان د دین ایمان د توخو بل الله بلکہ لا یمن علیکم هسان کڑے پتا اوسنه حدا کوم للی ایمان چه سملاره د ایمان د توخره کنون صادقین ک رشتنیه نو هسان دا لو د رسول او د استاز او د شیخ او د مشر من ان الله یعلم غیبه السماوات و الارض بیشک الله و ی غیبه د اسمانو زمکو والله والله بصیرون دن ک ما تعملون با سچ تاسو ک